sa de proz. Vă spun drept de gelu naum Vă spun drept am văzut o găină moartă și în poheme nu au ce căuta în niciun caz